Bé, doncs, eh, després d'aquestes dues lluïdíssimes intervencions, eh, jo, ja no sé què dir, moltíssimes gràcies a la Isabel, moltíssimes gràcies a en Ramon, gràcies també a la Mercè i a la, a la Biblioteca per permetre'm la presentació del llibre, a tots els que sou aquí, i bé, comentar-vos quatre coses de, del llibre, el per què, què d'aquest llibre, bàsicament. Hi ha un per que és potser una mica tècnic i és que senzillament la Isabel ho ha apuntat en part eh, em va fer gràcia aprofitar eh, les opcions les possibilitats que et donaven les noves tecnologies no, eh, no sé si algú hauria gosat eh, publicar un llibre d'aquestes característiques només pel fet de ser crític en un partit que té tants votants potser per, per, per por de perdre simpaties no sé, potser s'haurien aferrat més a la part d'aquesta comercial que en Ramon deia de, del títol no sé, en tot cas eh, hi havia una empresa que em vaig assabentar que permetia publicar els llibres a través d'internet i ho vaig provar, ho vaig voler provar. Vaig agafar eh, els apunts que havia anat publicant al blog que tenia en relació amb el PSC i vaig crear-ne doncs, un monogràfic sobre aquest partit amb tots aquests apunts i així es eh, va sortir el llibre. I bé, doncs en part el que podries animar altres blocaires o altres persones que fan literatura i que a vegades no troben editor o que fan periodisme o que fan el que sigui, que volen comunicar en definitiva, que, que ara tenim aquesta, aquesta opció i es pot aprofitar. Té un altre avantatge evident per mi, que és que el ser autoedició eh, no s'ha de comprar, diguem, no s'ha de fer un llarg tiratge, no queden llibres morts en un magatzem, ni es fan malbé arbres, ni res de tot això. Si, en, si el vols fer i en compres un, en fas i en compres un. Si el vols fer en compres 100, doncs en compres 500, però compres només els que necessites. I això és un avantatge que penso que es pot aprofitar. L'altre vessant del llibre és la motivació política. També ho ha apuntat molt bé en, en Ramon. A mi m'agrada molt fomentar el debat. Evidentment un, donar opinions personals, per això s'escriuen els blogs, per donar opinions personals. Però una de les coses que permeten els blogs per fomentar el debat polític i que no permetien els, que no permetien els llibres, és, per exemple, introduir comentaris. Eh? Dir, entreu en els blogs i si no estàs d'acord amb el que ha dit un polític, un analista o el que sigui, doncs hi deixem el comentari. De manera que la persona que veia al darrere troba el punt de vista de l'autor del bloc i el punt de vista de qui no hi està d'acord, que hi ha anat al darrere. I això es garanteix la pluralitat d'opinions i el debat està bastant assegurat. Clar, que feta la llei, feta la trampa i sempre hi ha algun polític en bloc que no admet comentaris. Cosa que sorpreta una miqueta i fa poca gràcia, diguem, no? Que tergiversa una miqueta la, la, raó, ser, la raó de ser dels blocs. I per aquestes, amb aquestes dues motivacions, doncs, eh, em vaig animar a escriure aquest llibre. Per què el PSC i no un altre partit? Doncs, no sé, potser és qüestió de temps. Potser m'animo a fer-ne algun sobre Convergència o algun sobre Esquerra o anem, anem a saber, no sé, d'algun altre partit. Però jo que penso que eh, en Ramon ha apuntat molt bé quina és la problemàtica. D'entrada el PSC és el partit que ara ostenta la presidència de, de la Generalitat i és el que l'ostentava la persona de Pasqual Maragall en el mandat anterior. És un partit eh, amb molts vots i és un partit amb un espectre social bastant ampli. Per tant, el que faci o deixi de fer aquest partit doncs penso que és bastant decisiu no m'hauria amoïnat mai de la vida, i espero no haver-me d'amoïnar a escriure un llibre sobre Ciutadans o sobre el PP, perquè som bastant de pensament únic és del meu punt de vista i, no, per sort, no representen gaire gruix social. En canvi, el cas del PSC sí. perquè ho plantejo com un problema? Bé, en part perquè és la frase que en Pasqual Maragall me la posar en safata, però en part també perquè un partit amb tanta representació d'allò que faci o deixi de fer, doncs depèn el futur d'aquest país i el futur d'aquest país ens afecta a tots. Per tant, penso que és molt bo que, que puguem criticar-lo i l'hem de criticar. I el mateix que es fa amb el PSC, que jo pugui fer amb el PSC en aquell llibre, doncs que una altra persona ho pugui, pugui fer amb Esquerra o amb Convergència o amb el que sigui. I en definitiva, en el llibre, el que he intentat fer és plegar aquests punts i eh, hi he posat una mica una introducció en què intento sintetitzar com, com es pot desglossar tot aquest problema, quins són els punts febles de, del PSC. Si em permeteu que faci una ullada ràpida per sintetitzar-vos aquests punts, eh, una part seria el, el discurs federalista, Uh, sovint parlem de federalisme i ara doncs una persona que en vol fer la competència en això de vendre llibres, que és en Miquel Iceta, uh, n'ha tret un que, que proposa el federalisme. Si el voleu llegir, que jo sempre ho aconsello, uh, està bé que ho feu uh, comparant-lo amb, amb, amb un altre autor, que és l'Alfons López Tena, uh, que és Catalunya sota Espanya, o escolteu-lo, fins i tot en alguns dels seus parlaments, uh, que explica molt bé quin és el problema del federalisme. És dir, federalisme, per canviar la Constitució espanyola i fer-la federal, calen unes determinades majories que no existeixen. i Caldria, d'entrada, que el PP ja estigués d'acord i això penso que és impossible, però és fins i tot el PSOE hi hauria d'estar d'acord. I ha tingut l'oportunitat de fer-ho eh, amb la darrera reforma de l'Estatut i no ho ha fet. El segon aspecte, en Ramon també ja l'ha apuntat, és aquesta disjuntiva, triar entre el que ve de Madrid, els interessos que venen de Madrid, no posar en risc la presidència del govern en mans del Zapatero o els interessos del país. Jo crec que en aquests darrers quatre anys s'ha vist bastant quin tipus de conflicte planteja això. Després també apunto una cosa, que malgrat el que diuen que el PSC cada vegada ostenta més poder, té més ajuntaments, més diputacions, generalitats, de tot, resulta que la base electoral va baixant. Per tant, això també eh, ells haurien de ser els primers a ser receptius amb les crítiques que es puguin fer en aquest llibre i de quins són els punts febles, no? que fan cada vegada, tenen menys vots. És una cosa generalitzada. Les darreres municipals van ser totes les forces polítiques les que van perdre suport, però en el cas del PSC penso que és per, eh, especialment preocupant. Hi ha un altre aspecte que per mi, per mi és flagrant, que és aquesta negació sistemàtica del dret a decidir. O sigui, a vegades quan parles amb persones del PSC diuen no, que la independència, aquí la independència ja molt bé, no la vols la independència, jo la vull, cadascú eh, doncs té la seva opinió, però una altra cosa molt diferent és permetre a la gent que es manifesti. I això és el que des del socialisme ara mateix s'està bloquejant i jo trobo que és intolerable, és base democràtica exclusivament. Després, també sintetitzada aquí amb un eslògan que amb una frase que durant la campanya electoral se sentia en la propaganda del PSC, era allò no ens enganyem, més autogovern no ens en donaran. Clar, a mi això em sembla una frase de, de rebaixar, rebaixar objectius, rebaixar llistons, i rebaixar els nivells d'exigència, també em sembla bastant abusiu, el recurs constant que, que fan a la por del PP, no? que vindrà el PP, etc, etc. Això és una altra cosa que va sortint bastant al llarg dels, dels apunts que hi ha en el bloc. I finalment, per només alguns dels, dels apunts, dels aspectes, hi ha un fenomen molt, molt curiós amb el PSC a, a la ciutat de Barcelona, que és que mai fins ara eh, no s'ha pogut triar un alcalde allò, sortint, sortint de zero. O sigui, ara hi ha el senyor Clos, el senyor Clos va plegar perquè per del senyoreu perquè el senyor Clos eh, ho va deixar, el senyor Clos hi era, perquè el senyor Maragall ho va deixar, i així anem reculant i resulta que partint de zero i amb igualtat de condicions no n'hi ha hagut mai ni un. No sé, són alguns dels aspectes que jo eh, plantejo en aquest llibre. Animo a tothom a eh, que pugui doncs, a fer llibres de política, a llibres que fomentin el debat, animo a tothom a deixar comentaris al meu blog si no està d'acord amb les meves opinions, però la línia del que deia en Ramon, doncs, sisplau, debatem, parlem de política, no enterrem aquests temes, perquè és la frase que aquella tan típica, si no fem nosaltres la política, i no vol dir entrar en política, ni entrar en militància, senzillament parlar-ne, fer intercanvi d'opinions, si no la fem, ens la faran, és així. Doncs reiterar les gràcies a tots els assistents, i si un cas, a partir d'ara, una estoneta que, que ens queda, amb aquests 20 minutets, si us sembla bé, si algú té alguna pregunta a fer, o fer algun comentari, faríem una miqueta de debat.